Ми ввійшли до саклі, де жив хлопчик. На долівці покотом лежали його рідні. І їх голови були замотані рушниками. Я думав, що хтось їм попровалював голови. І вони обв'язали їх і лежали хворі. А вони просто відпочивали. І голови їм були не провалені і обмотані не рушниками, а чалмами. Це такі головні убори. Я потім узнав про те. А тоді мені їх було дуже жалко. Я спитав хлопчика, а чого вони спять? От голода, відповів хлопчик і подивився на мене сухими, гарячими, голодними, бездонними і гнівними очима. У дядька на столиках було дуже багато різних красивих речей з хрусталя й гірської кристалічної солі. Я завжди питав у нього дозволи, коли хотів, щоб взяти з його чудесних столиків. А Коля не питав дозволи у нього, а просто брав. Дядькові подобалось, що я завжди питав у нього дозволу. І не подобалось, що Коля все робив, як йому хотілося. Наче дядька зовсім і не було на світі. І Коля не любив його. І він відповідав йому тим же. А мене він дуже любив. Часто він голубив мене, пригортав до себе і, дивлячись мені в очі, казав мамі, «З цього хлопчика вийде щось велике». Він вирішив узяти мене на виховання, бо був нежонатий. Мати погодилась, а потім уся в сльозах повернулась і забрала мене у дядька. А він подарував мені на прощання шаблюку. Вона була довга, вища за мене. На шумливому вокзалі, повнім жінок у чадрах, що все хиталися і щось мурмотіли, батько продав за четвертак дядьків подарунок і випив за його здоров'я горілки. А я гірких сліз. Баку! Ми стоїмо з батьком на березі Каспійського моря, біля великого мідного якоря, вритого в землю. Я дивився на море, як на величезну і безкінечну, бурхливу, в вітряно-синю гору. Хвилі добігали майже до моїх ніг і залишали на піску срібні волани ажурної піни. У порту було багато кораблів з шумливим гаєм вітрил, і вони дуже хитались. А от берега отходив і повільно дерся на синю і гуркітливу гору моря, білий і красивий, як місто, пароплав. Недалеко-далеко, як блакитні метелики були розкидані в розпечені синєві неба кораблі. Ми з татком ходили безкінечними вузькими і заплутаними вулицями Баку. І мені було дивно, що він ні в кого не питає дороги і все знає, куди йти і на що дивитись. Мати казали, що Баку – це город міліонеров. Ще вона казала, що в Баку продають сніг. Ми там жили, Цілий місяць у готелі. І платили покарбованцю в день за номер. Мені здавалося що це дуже великі гроші. Матері не сподобався Кавказ, бо вона боялася розбійнятів, як вона казала. А насправді її, як і батька, туга за батьківщиною примусили покинути цей чудовий край і повернутися на дивний, суворий, але рідний. «Донбас». «Це був уже не брянський рудник, а село Чутине. Чудно й дико мені було жити на селі. У мене була червона сорочка, а хлопці були вредні і дуже бились. І собаки теж були дуже вредні. Ми жили в незвиклій нужді, на чужій квартирі. Я грався з братиком і сестрою на глиняній і колючій печі. Мати часто плакала, а батька майже завжди не було вдома. Він приходив рідко, стомлений і злий. Все шукав роботи і не знаходив її. Він став багато пити. А коли нап'ється, стає блідий-блідий і все мовчить. Мати часто сумно співала «Потихесеньку, помалесеньку, мої дітки йдіть, діть, спить п'яниця в рубленій коморі, «Глядіть його, та не розбудіть!» І далі. «Ой, п'яниця та неробітниця, День і нічку п'є, А як прийти з корчми додому, Мене молодую б'є!» П'яний батько хрипко і з тяжкими перервами Дихає на ліжку, А голос матері жалісно чайкою б'ється В бідній сумній хаті І тремтить сльозами. Спить п'яниця в робленій коморі, Глядіть його та не розбудіть. Особливо я любив, коли мати співала «Місяць хмари виглядає, Світить у хатину, А там жінка молодая, Колише дитину». Або батько «Віє вітер, Ще й буйнесенький, Та на той садок зеленесенький, А у тім садку живе удова». А в тії вдови – дочка молода. Ми пішли з кулею за село І забрели на чужий баштан. Нам дуже подобалось блукати золотим лісом кукурудзи. Та якийсь страшний дядько, мабуть, хазяїн або його син, Худий, високий, чорний і в золотому брелі, Наскочив на нас і почав лаятись. Я перелякався і втік. А Колічка залишився з цим страшним дядьком. Я одбіг далеко, а потім зупинився. Мені стало дуже соромно, що Колічка не втік, а я втік. І ще я думав, що дядько вбиває Колічку. І моє серце обливалось кров'ю і жахом. Я сумно й лякливо повертався назад і побачив, що мені назустріч, не мов нічого і не було, ідуть Коля і страшний хазяїн баштана. Колічка радісно кричав і кликав мене до себе. А страшний дядько був зовсім не страшний і привітно мені усміхався. Я наче проснувся від жахливого сну, коли побачив, що братик живий. Ми знов повернулись до третьої роти. і Жили в нашого родича Залізняка Удовенка. Раз батько напився п'яний і посварився з матір'ю, а потім вигнав її і заложив двері міцною палицею, щоб мати не могла очинити. Коля був на печі, а я лежав коло п'яного батька і боявся поворухнутися, щоб не потривожити його сну. Я любив його і був сердитий на матір, що вона його лаяла. Мати в холодних сінях жалісно просила, щоб я її очинив двері, але я цього не зробив і не дозволяв зробити Колі. Колічка все заспокоїла маму, щоб вона почекала, коли я засну, і тоді він очине її двері. Нарешті я заснув. Крізь чуйний, злий і тривожний сон я почув якесь сопіння. Потім щось луснуло, і хтось тяжко упав на долівку».